Laurogeita margarren amarkadako eskubaloiaren urrezko gara historia dira irunen eta irungo bidazoa eskubaloiaren historiaren parte ere. Mila behatzire Laurogeita amabostean Europako txapelduna bilakatu zen bidazoa elgorriaga txokolaten babeslegoxoak bultzaturik, gerora irungo txokolaten lantegia itxi eta arekin etorri zen gainbera, Eskubaloian ere. Eta azken urteetan arazo ekonomiko larrieekin bigarren mailako infernu garratza dastatu ondotik ere, Artale kiroldegia punta-puntako Eskubaloiaz gozatzen hasia da aurtengoan berriz ere. Asoba Ligan bigarren postuan da Bidasoa Hirun eta Sasoiko delarik Barcelona al gustibunaren bixita jasoko dute aste arte hontan. Catalanek Bidasotarren 10 bidera aurrekontu bete, aurrengo ligako 18 partidak irabazi bituzte, alere irundarren Sasoionak 20 mina piztudu, eta hartalekuko armaietako bimila txartelak agortu egin dira Bartzelonaren kontrako partidaz besta bat egiteko. Bidasoako lehenbi kapitainek ere bestak iraundezan nahi dute Jonazko eta Iker Serrano. Bai, bueno, gu azken aldia hauetan ba, beti jai bezala ezala ditugu partido guztik, baina, bueno, bai, e, hori zanbar da gakoa ez pixkate gu disfrutatzea, e, sentzazioanak e, gordetzea. Gero datozen partidoietako, bueno, e, e, eta bueno, oain disfrutatzea. Eta gu gure lanaita jungoga, gu beti izan dugu ez gehala inorraño gutxio sentitzen. Gero ez dugu zer gertatukoan, baina bueno, etxian jokauta haber sustotxo txiki bat emate egon ba, bartzeron nahi. E, klubo oso momentu unian dago, irungo e, jendia ba, e, gurekin dago. Dauneko ba salgai zeuden sarrera danak salduta daude. Nikuste etakilan jarriko dieanak ere salduingodiala. Partida hartalekun aste arteuntako 6 erdietan jokatuko da eta legeak agintzen bituen 100 sartze baino ez dira geratzen leiatilan salduko bituztenak.